Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Radio ST, din nationella röstheten på 88 MHz i Stockholms närradio. Det här är en förinspelad sändning på det självaste 17 maj, grattis Norge förresten. Och vi som sitter här det är jag Staffan och jag har Johan och Gunnar med mig här i studion. Hjärtligt välkomna. Tack, tack. Och eh, det är med tanke på då vårt stundande riksvårdsmöte i Karlskrona i helgen. Därför så sitter jag och gör en förinspelning här. Eh, första sändningen går ut eh, nu på lördag den 19 maj mellan klockan 14 och 15. Och en första repris söndagen 20 maj mellan klockan 9 och 10. Och även en, en andra repris torsdagen 24 maj mellan 20 och 30 och 21 och 30.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 Sverige måste kraftigt begränsa all invandring på obestämd tid, inte minst på grund av det miljontal människor i arbetsförålder som inte arbetar. De invandrare som integrerats respektive assimilerats till det svenska samhället betraktas i detta hänseende naturligtvis som svenskar. Flyktingar som söker sig till Sverige ska konsekvent tilldelas temporärt uppehållstillstånd. Tutt!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 Dagens biståndssystem leder ofta till att pengarna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Ja, kära lyssnare, ni hörde det en förinspelning tack vare Riksdagsmötet nu i helgen i Karlskrona och vi kommer att ägna i alla fall första delen av vår sändning att diskutera runt. Så jag lämnar över till Johan här. Varsågod Johan. Ja, det har ju varit väldigt många turer och det här är ju faktiskt första gången i partiets historia där man har kunnat se ett stort medieintresse för årsmötet. Och vad det kan bero på, det kan man säkert tänka sig fler olika komponenter, men... Uh, självklart så är en, en viktig sak i sammanhanget att partiet gjorde ett så pass uh, starkt val som vi gjorde förra året och kom in i kolossalt många kommuner och uh, uh, ett antal landsting. Och uh, uh, dessutom uh, har uh, tidigare då varit etablerade på många orter så att, uh, man kan väl säga att det här var ett uh, uh, klart... Uh, starkt val för att etablera partiet i svensk politik på riksnivå. Följaktligen så har vi fått mycket mer uppmärksamhet i media än tidigare och man har också börjat bli mer och mer kritisk. Det har ju hetat att vi ska granskas ännu mer nogsamt än tidigare och eftersom man har letat rätt på varenda liten Eh, fläck i en liten perifär medlemsförflutna eh, och liknande så är det ju nästan otänkbart kan man ju tycka i förståndet eh, vad, vad skulle de kunna hitta mer än allt som man har grävt fram. Jag har själv fått eh, förfrågningar om partikamrater som eh, skulle ha glömt att betala parkeringsböter tidig, tio år tidigare och liknande och jag eh, Eh, vad det har för nyhetsvärde tror jag det är många med mig som undrar över faktiskt eh, men eh, det är ändå en strategi som man har haft och jag, jag tolkar nog det här om att man ska granska oss hårdare så att man ska granska oss mer regelbundet och intensivt så att det hela ska synas i media. Att, jag tycker nog att det har varit en trend här nu under årets första månader faktiskt. Att det har kommit den ena undersökningen efter den andra som ska vara då till partiets nackdel. Men den här uppmärksamheten har ju då fört med sig tyvärr att vi har haft väldigt problem i år med att boka in en lokal för årets årsmöte. Tidigare år så har det ju varit en del problem, mötesstörningar och liknande. Eh, men det har inte varit värre än att eh, det har bara behövts ett par poliser på plats och har saken varit avhjälpt. Men den här gången så har det ju varit eh, bombhot och grejer. Att, eh, eh, på något vis så eh, verkar det väl eh, som att eh, man tar saken på större allvar också från polisens sida. Mm. Och tyvärr också från hotellägarnas sida. Så att, eh, det här är väl fjärde gången tror jag, eh, om jag har räknat rätt, som... Eh, vi gör ett försök att hålla årsmötet. Det har redan blivit uppskjutet. Vi kunde inte hålla det på det datum som var utsatt från början. Och det är ju tyvärr någonting som är väldigt uh, dåligt uh, ur alla synvinklar. för att uh, Självklart så är det många av dem som har varit som ombud som har tagit ledigt just den helg som det skulle ha varit och som kanske hade planerat en resa eller någonting annat. Nu runt Kristi Himmelsförde är det väldigt många som just lägger in små minisemestrar och liknande och det har många av vår område gjort också så att, ja, det, det har varit lite problematiskt. Ja jag tänkte Johan, de här AFA och de här vänstra ekonomisterna, de måste vi bli ganska frustrerade nu när vi börjar närma oss 3-4% och de, man måste ta till med bombhot och liknande. Ja, man borde ju också kunna förvänta sig någon form av eftertanke om det verkligen är rätt metoder som de använder utifrån sina egna målsättningar. För att de måste ju faktiskt begripa att vi låter oss inte stoppas av När de, de, de pratar ju om demokrati och yttrandefrihet. Mm. Ja, nej, det är ju de första uh, att uh, överge helt uppenbart. Mm. Att, uh, det, det, det är ganska märkligt faktiskt. Men det, Sverige är ju faktiskt ett land också där vi har gett uh, kulturstöd till revolutionär kommunistisk ungdom till exempel. Som för några år sedan avslöjades. De fick en massa pengar för att åka runt skolan och undervisa i demokrati. Och äh, eftersom Sverige är äh, unikt i det avseendet äh, Ingvar Karlsson brukade säga att Sverige var unikt och han har typ allt för att, äh, så är det någonting som äh, ska, skapar den här väldigt konstiga situationen Jag kan ju flika in här att äh, de politiskt korrekta och etablissemanget har ju sett utvecklingen för våra systerpartier i grannländerna inte minst och även neråt mellan och Sydeuropa och då har de lyckats stävja det i många år, för, för vi ligger lite efter. Men nu är vi på gång och nu, nu, går, nu kan de inte stoppa oss och då, försöker de, då är de desperata och försöker med sådana här hotelser, sådana här antidemokratiska knep, men i stora loppet så blir de, de förlorarna i slutändan. Alltså, det är ju en väldigt tråkig utveckling det här för att äh, alla de här avbokningarna och allting sånt det vittnar ju också om att det har skapats en rädsla i svenska samhället som inte fanns för några år till honom äh, Väldigt många idag är rädda för politiskt våld och terror och liknande. Och det är ju skandalöst att det ska vara på det sättet. Men det är ju inte någonting som... Äh, vi kan göra någonting åt i dagsläget men man tycker ju faktiskt att det är lite skamligt att etablerade partier inte har tagit av från såna här personer mer än vad man har gjort man kan ju på sätt och vis uppfatta det som att de faktiskt tyst samtycker till att det är ju väldigt bra att det finns folk som Ta lagen i egna händer också. Vilket de inte kan göra själva som sitter i riksdagen. Nej, och varje gång de här afajiterna förstör så bygger det ju på våra skattepengar som går ryker, så att säga. De, när de har sönder mm. allt och... mm. Mm. Men det är ett svaghetstecken, minister, att inte ta enhälligt avstånd mot det politiska våldet. Och eh, på Reinfelds Eriksgata så första besöket var vid Ronna i Göteborg och då sa han till ronna invånarna att ni står för kulturen och vi står för barbariet vad ni syftar på vikingarna det var nu vad frågan om och det säger han till en stadsdel där man då har skjutit med maskingevär in i polishus mm. det, det är en skam för det uttalandet som Reinfeldt gjorde, det borde egentligen vara straffbart att behandla det egna folket på det sättet med det uttalandet håller med dig Ja, nej, det, men som sagt, man får göra det bästa av situationen hur som helst och vi låter oss som sagt inte stoppas. Mm. Och den här massmediebevakningen som har varit nu innan årsmötet, den kommer att bli än mer intensiv under själva årsmötet också. Det har aldrig varit så många tv-kanaler och tidningar närvarande vid något årsmöte tidigare faktiskt. Vet man och, hur många journalister och tv har äh, studier? Det kan man nog aldrig riktigt säga helt säkert innan men det, det är... Äh, jag vill minnas att jag har hört en preliminär siffra från äh, ett 30-tal journalister från olika tidningar och tv-kanaler och sånt där. Jag vet att äh, äh, SVT åker ner varje fall. Äh, så att äh, det blir ju... Äh, Förmodligen en hel del rapportering även i uh, tv-nyheterna då kan man förvänta sig mm. under mötesäljarna. Uh, och uh, vad är det då som man tar upp i den här mediebevakningen? För det är ju inte bara det här att man har kunnat uh, frossa i vårt elände av att bli avbokade från olika lokaler. Uh, utan uh, man har också försökt att uh, i intryck av att partiet skakas svårt av interna motsättningar och personkonflikter och liknande. Eh, inte minst sydsvenska avslöjade har i dagarna någon form av... Eh, på beskrivningen så låter det nästan som någon slags kuppförsök. Och om man läser noga så är det alltså ett hyggligt antal ombud som har eh, tänkt föreslå en oförändrad styrhjul det vill säga att man är nöjd med den styrelse som sitter och det kan ju inte rimligen uppfattas som någonting sådär särdeles kontroversiellt mm. <laughs> så att det är också tecken på att oenigheten knappast är så stor som man vill göra gällande och det kan vi väl säga också vi tre har väl varit med på årsmötena de senaste åren här nu. och det är ganska så lugna och ständade tillställningar och mm. Jag skulle nog säga det: att äh, De flesta av riksdagspartierna har nog faktiskt lite hårdare äh, ord äh, gentemot varandra på sina årsmöten. Man har kunnat se en del äh, citat äh, i äh, media från andra partiers årsmöten och så. Att, äh, det är ju inte någonting som, um, jag tror att de som bespetsar sig på uh, någon form av uh, inbördeskrig i partiet kommer att bli grymt besvikna, i alla fall på årsmötet. Mm. återgå till det som sa i början där, att vi blir synade i sömmarna här av media. Men det är väl inte unikt varför demokrati råkade ut för det, och även Miljöpartiet, mm. när de trädde in. Så att vi vill inte ensamma. Hur det var med KD Kode, eller KDS, som det hette på den tiden, det vet jag inte, men... Man ansåg väl de som gudsfruktningar som skulle vara skötsamma. Jo, alltså, det, det handlar ju lite grann också om hur sympatierna ser ut i, i journalistkåren. Om man mm. tittar på ett parti Visst. som verkligen seglade fram i både media och opinion under sin, sin uh, tillväxtperiod innan riksdagsinträdet. Det var ju Miljöpartiet. Uh, det var ju inte frågan uh, mer kritiska granskningar av partiet utan det var synnerligen välvillig journalistik rakt igenom. Och då lyckades man ju ändå faktiskt inte så där kolossalt bra som man hade kunnat förvänta sig faktiskt. Mm. Men för vår del så har det varit raka motsatsen att man har verkligen ansträngt sig för att leta fel och hitta brister i åsikter och framförallt personer som företräder partiet mm. Ja, nu är det dags för vår första pausmelodi och vi, vi fortsätter samma ämne efter pausen här och med tanke på här vad som ja, vi får hoppas att inte det inte förväntas sig några Större handgemängd, men ambulanser var uppställda där nere i Karlskrona. Och det kommer vara demonstrationer från olika vänstergrupperingar som vill införa åsiktsförbud. De vill inte att vi ska ha vår mötesfrihet. Därför har jag valt som första melodi, regntunga skyar. Och vi hör alltså Betty Bart med kvartett. Och det är Stigholms Holms swing-kvintett. Det är musik av Tor Erling och Eskil Eckert-Lundin. Text av Hasse Ekman. Vet jag vet inte om det är den äldre eller den yngre. Jag tror det är den yngre för att inspelningen är för 1941. Varsågoda, kära lyssnare. Längtunga tunga skyar. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD. den nationella röstheten på 88 MHz och det vi hörde nu var det längd tunga skyar med Betty Bart och Stigholms wing kvintett. Och vi pratar för fullt här om det stundande riksårsmötet då den här sändningen går ut då. Vi sitter här med på en förbandad inspelning här. Och eh, det var någonting Gunnar hade på hjärtat. Där. Ja, nej jag tänkte bara, du pratade om Miljöpartiet mm. och även Nydemokrati. Skillnaden mellan de här två partierna det var tidigt att Miljöpartiet var politiskt korrekt i stort sett från början. Mm. Medan Nydemokrati var ju inte det. Nej. Den hade ju sina avarter så att säga. Och sina åsikter mm. som... Fast de steg ju upp som en sol. De fick ju enorm uppmärksamhet de också av media. För att de trodde Det ja. väl antagligen inte att de här pajasarna skulle kunna få 6,7 procent. De kunde väl drömma om det. Nej, ja. nej, nej. Det var ju något speciellt <laughs> ja. valet i 2021. Men det var det. ju drag under när Jag röstade ju på dem då. Och till och med var pass i medlem i ett år. Och eh, tyckte det var ju en frisk fläkt. Det, det, det, ja. Sen det, sönder, tyvärr. det kan ju vara en av anledningarna till att man kanske trodde att det hade kunnat bli någonting av de här uppsäckarna i förra årets val också. Uh, som uh, Junelisten och mm. Feministiskt Initiativ och Linda Rosingsparti. Ja, just uh, Man ska aldrig säga aldrig. Fast uh, uh, ja, det, det var väldigt många förutsättningar som saknades också för dem. Mm. Ja, Plöta Gudrun, hon får ju komma till tal i TV i alla fall. Så förr eller senare har vi väl feministiskt initiativ på 4 mm. Det vill ta två val eller någonting sånt. Ja, men hon är en känd politiker som lever på det också. Jo, det kändeskap är skap i någonting mm. som har blivit allt mer betydelsefullt i politiken, mm. faktiskt. Men Man får gå tillbaka till um, Eh, årsmötet här då. Eh, en annan kritik som har eh, delats ut eh, i rediga råsopor i media här det är att eh, invandringspolitiska eh, programförslaget skulle strida mot eh, FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och på tv eh, aktuellt igår ja, ja eh, till exempel men det har stått i flera tidningar också och, eh, det där är ju som Jimmy Åkesson eh, har sagt i några av de här tv-debatterna också, att det är ju kvalificerat strontbrott för att äh, i, äh, enligt den typen av bedömningar så skulle exempelvis hela Finland vara ett enda stort brott mot FN ja. om, om, om de mänskliga rättigheterna mm. och de här, många av de här idéerna som äh, finns i det nya invandringspolitiska förslaget äh, är ju äh, under, äh, ja, de, de är ju äh, under inspiration från uh, partier i grannländerna då, som Dansk Folkeparti och Norska Främskritt och så vidare. Och, mm. Det är ju ingen som på något vis ifrågasätter deras uh, programs uh, förenlighet med mänskliga rättigheter. Det är så uppenbart att man försöker använda uh, rättighetsargumentet uh, i partipolitiska syften då. Mm. Uh, för att uh, mänskliga rättigheter det är ju någonting som uh, är grundläggande och det har ju också varit för SD många år redan 2002 har jag att vi antog ett uh, uttalande om att uh, FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna uh, var grundläggande för SDs politik och så vidare mm. uh, och um, de här rättigheterna det är ju alltså en samling eh, förmåner som man har som eh, människa runt om i, i världen att man eh, inte ska behöva utsättas för eh, konstiga frihetsberövanden eller eh, kroppsliga bestraffningar eller eh, något sånt utan det som det handlar om egentligen det är ju det här med asylrätten. Eh, som man uh, skjuter in sig på. Uh, och uh, uh, det är inte säkert att uh, någon egentlig specialist skulle påstå att uh, det här var någonting som bryter mot asylrätten heller, för att uh, asylrätten det är ju egentligen bara en möjlighet man har att kunna få asyl i ett land. Mm. Och uh, det är ju upp till mottagarlandet uh, där man söker asyl att uh, att bestämma vilka gränserna ska vara och så vidare. Mm. Och, eh, enligt FNs egna definitioner så är det ytterst liten bråkdel av de som har flyttat till Sverige under de senaste 30 åren som har kvalat in eh, som riktiga flyktingar. Och 35 procent. Ja, då, över då, då ska vi uttala tydligt alltså mm. tre till fem. Nej, jag tänkte på förra året så kom det ju faktiskt in hundratusen människor nästan i det här mm. Och som sökte asyl. Och för att sätta det i proportion hur mycket människor det är, då kan man säga att Tranås har ungefär 50 000 människor. Mm. Mm. Eh, Norrköping din kära stad, mm -hmm. som ligger i varmt om hjärtat, den har under 120 någonting. Ja, va? drygt. Men, ja. ja. Och att, då bör man förstå om det, hur mycket folk det är och mm. det lär behövas både nya skolor och nya bostäder och mm. nya sjukhus och det kostar mm. lite att integrera de mm. människorna mm. det aktuellt slog ner på då, som huvudpunkt var ju då att i ett Sverigedemokratiskt Sverige så kräver man ID-handlingar för alla mm. även för de som söker asyl och enligt förra migrationsministern Barbara Holmberg så var det drygt 90% som saknade ID-handlingar och och, eh, Sverige har ju blivit en fristad för krigsförbrytare, terrorister och, och eh, kriminella. Eh, jag kan nämna faktiskt här till lyssnare att eh, Simon Wiesenthal-centret begärde av dåvarande svenska regeringen precis efter andra världskrigets slut en lista på hur många nazistiska förbrytare fick Sverige som fristad. Den listan fick de aldrig och kommer aldrig att få. Så att eh, vi har alltid eh, smekt dem med hårs. Och eh, det går ju inte. Det, det, det, det, det jag kan förstå då är ju då att det är klart det finns de som de flesta av de här slänger passen men det finns ju givetvis de som i bråskan för ett krig då tappar bort sitt pass. Det är klart att det finns det. Men någon gång måste man ju dra en, en gräns. Att om vi i Sverige ut, börjar basenera ut i, i världen att och i Sverige där måste man ha ID-handlingar. Då kan man ju se 17 på att, att, att då, då har de ID-handlingar med sig. Ja, eh, framförallt folk som kommer med flyg har ju alltid haft ID-handlingar när man startar flygresan. Mm. Eh, så att eh, det är ju en, en gammal klassiker där att det är fullt med trasiga identitetshandlingar på ja. Uh, flygtoarna och liknande och sen av de som av ett gott hjärta tror att de har uh, asylskäl men så kommer de till Sverige och nej det uppfyller inte det och ser de hedersamma, ja vi respekterar svensk lag, de vänder och åker tillbaka och sen har vi då infört här att det ska vara en slags amnesti då för illegala flyktingar som har varit här ett antal år vad sänder det för signaler till dessa då som har då respekterat svensk lag de andra, Nej, du har inte tillåtelse. Ja, men jag ska inte till Sverige i alla fall. Och så dyker, går de ner under jorden och bort. Att det är frågan så får de stanna. Så då, då, då lönar det sig då att vara. Vi ska in bara in här. Medan de här respektabla och, och som liksom värnar om svensk lagare. De De åker tillbaka. Var det för signaler som sänds till dessa det samma människor? skulle jag vilja svar på. Jo. Nej, det är ju alltid också mycket enklare att flytta till sina grannländer. Mm. Självklart så borde ju den invandringspolitik vi ska ha vara fokuserad på länder i vårt närområde. Mm. Äh, Visst, inte, inte minst de gånger som det har påstått mm. som att vi behöver äh, ytterligare arbetskraftsinvandring och sånt. Så då är det ju i närområdet man ska titta i första hand, givetvis. Det vi vill ju mm, höja ja, u när ekonomin så tillåter. För att eh, om en flykting lever på bidrag i Sverige så för motsvarande summa så hjälper man en mindre by i Afrika. Och man hindrar ju då, som jag sa i ingressen, eh, regression och eh, hindrar brain drain. Mm. Så det är våran käppes att hjälpa på plats självfallet. Jo, och det är ju det som de flesta av länderna i de behövande områdena själva anser också mm. Visst. Så att, äh, det gäller ju att äh, bedriva som verksamhet med äh, ganska god förnuft och också äh, att man har en ganska ödmjuk inställning till mm. de stora problem som finns faktiskt. Mm. Äh, den ödmjukheten saknas ju oftast i såna mer betongsocialistiska äh, biståndsprojekt som vi har sett allt för mycket om. Novel, nu, ja, nu vuxen, eller det om. stämmer. Ja. Nu har vi kommit till halvtid och vi här på Radio ST spelar ju mest alla fall i grupp C och även jag och Johan Arnold brukar ju för det mesta spela gamla svenska slager. Så här. Och nu kommer en svensk slager nummer två här som heter Johanna Syster. Och där har vi ett eh, roligt par för den tiden i alla fall. Det är Sikan Karlsson och Åke Söderblom. ...som ska fram framhära Johanna Syster... ...och det or orkester här som dirigeras av Einar Groth... ...musik Sten Axelsson... ...text av Sven Paddock och Åke Söderblom... ...en inspelning från 1939... ...Johanna Syster, varsågod. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna... ...Radio STD nationella röst i eten på 88 MHz... ...och det ni hörde nu så var det... ...Johanna Syster med Sikan Karlsson och Åke Söderblom... ...en inspelning från 1939... Ja, när vi har pratat om riksårsmötet halvtid här och eh, vi ska väl prata om lite annat också här. Det har varit två uppmärksammade historier här i media här om den här kvinnokjoren de här kvinnorna blir friade. Och sen vill jag prata om det här från dokument inifrån om att barnaga förekommer ofta ibland vissa invandrargrupper. Om vi börjar med här kvinnokjoren då så handlar det om en, en eh, kvinna som eh, ljög. Och eh, blev omhändertagen av kvinnorsjuren. Pappan hade eh, vårdnaden. Och de försåg kvinnan med mat och husrum då i sex år. Sen har de blivit anmälda men, men friade. Och det var ju uppmärksammat på i tv. Och de såg ju väldigt glada och lyckliga så jag var väldigt provocerad av detta. De visade ingen ånger. De har inte lämnat någon ursäkt till den här mannen. Och de tänker fortsätta i samma linje. Översatt med att vi gick upp för dem att kvinnan ljög till slut då då. att i det här fallet då kvinnans lögn står över mannens sanning och det här är alltså ingenting annat än könsrasister, precis som att eh, kvinnor då skulle vara eller halva jordens befolkning är högre stående då än eh, den övriga halvan till och med när vederbörande ljuger Jan ja, Guillaume här har visst gått i bräschen för att jag ska starta någon pappafredning och det är tråkigt att det ska behövas istället att man ser människan istället och, och bryr sig inte om om det är han eller hon eller vad man kommer ifrån eller så. Och eh, man intervjuade den här mannen också och eh, han förlorade sina tonårs, eller under, under en stor del av deras uppväxt eh, och så visade sig att de var ju då med tiden ändå då eh, trivdes mer med mamman när de förknippade sig med henne mer så att de ville bo hos mamman till slut och han bjöd på det ja visst varsågoda ni får bo var ni trivs bäst så att han var ju så ödmjuk även i ett sånt läge då borde man ju normalt sett bli ganska bitter och i, det här är märkligt att de vill fortsätta i samma linje och de är stolta över det och det finns ingen ånger det här tror jag bottnar i 65-årigt socialdemokratiskt styre uh, uh, av 75 möjliga när man hjärntvättar människor att det nästan framgick att uh, ja, det var okej okay att bete sig på det här sättet, det är det som är det hemska man har plockat bort det personliga ansvaret och det är alltid någon annans fel. Och de är stolta över detta. Eh, eh, normalt sett, om en eh, arbetsgivare, en företagare, ber sig på ekonomiskt obestånd, och får en näringsförbud. Och det tycker jag borde få tillfälla även dessa kvinnor då på kvinnorshovet. Har ni någonting att prata om det här, eller just när jag går vidare på nästa Nej, gå vidare ja, det, det är ju faktiskt en, en, en inte helt okomplicerad fråga för att eh, det förekommer ju också att eh, många kvinnor får väldigt illa det är, det är ju därför det finns sådana här kvinnorskolor mm. eh, Problemet är ju det att eh, kvinnorskolorna är ju inte någon myndighet och de, de har inte de möjligheter som eh, myndigheter har att ta mm. reda på Exempelvis som i det här fallet då, hur, ja, vem som har den juridiska vårdmöden. Ja, det drog, och, inte så, in, drog inte deras intresse ens att ta reda Nej, på vem det, som det, hade lagstadgat vårdmöden i mannen i alla fall. Det är ju kolossalt dåligt av dem givetvis. Mm. Så man har ju alltså sett sig över lagen helt enkelt mm. och det är ju aldrig acceptabelt men eh, frågan är alltså det är alltid lätt att eh, bli upprörd över sådana här missgrepp. Men eh, ändå den stora frågan i bakgrunden det är just vad man gör eh, mot eh, det våld som förekommer i hemmen och eh, att eh, vissa både män och kvinnor faktiskt beter sig som svin mot varandra och mm. hur man ska Uh, skapat uh, bättre skyddsnät helt enkelt i samhället ja. för att fånga upp folk. Det kanske vore bättre att man faktiskt hade det här institutionaliserat mm. än den här typen av frivilliga insatser. För det är ju mycket den här, den frivilliga delen av uh, den här verksamheten som är, möjliggör den här typen av uh, övergrepp. Mm. Hade det här varit en kommunal, kommunal inrättning, då hade man ju kunnat uh, gå vidare med det juridiskt. Mm. Till på något sätt. men det borde man väl kunna göra även i det här fallet tycker man? Eh, ja, eh, det, Jag är inte så intresserad på de judiska i just det att man det är inte helt omöjligt att eh, det är omöjligt att få rätt, men det. Spelet ändå begånget och jag kan tänka mig att den här stackars mannen har säkert stångat sin panna blodig i ett antal olika rättsinstans innan det kom så här långt. Ja, om, om jag själv skulle råka ut för samma sak så skulle jag nog bara ge upp direkt för att man verkar ju som man i sådana lägen mer eller mindre chanslös. Och då är det ju ingen idé att ja. lägga energi på. att kan man lika gärna ge upp, men så ska det inte få vara i, i ett land som Sverige tycker man. Nej, det låter väldigt bedrövligt det där du läser om Ja, och bara ett sånt, och det är väl antagligen myntat de begreppen av feministerna, att begreppet mansvåld, det betyder alltså mäns våld i största allmänhet. Då borde kvinnovåld, men det, det är inte kvinnovåld, det är mäns våld mot kvinnor. Då borde det vara kvinnors våld mot övriga då. Och just i nära relationer, vilket då är helt ointressant i sammanhanget så var det ungefär 60-70% av kvinnorna som uppgav att de slog först. Det är, ju, det är ju inte ointressant i alla fall. Så att, och, och just vänsterfolk, de är ju alltid så intresserade att analysera, ta reda på anledningar till människors beteende. Mm. Men, men när det gäller det så är det inte intressant. Ja, vi kan gå vidare på det är, konstigt, det är, ja, konstigt land lever i. Strutsen som står som mm. förebild. Vad Sen, har du mer? Stället? Ja, det var nästa här då som jag sa här. Det var från dokument inifrån. Då så har vi en... Det finns lysande journalister i Sverige. Hör och häpna, de är väl en handfull som har civil courage. har vi Evin Rubar eh, som har då gjort ett reportage om att barnaga förekommer oftare bland vissa invandrargrupper Du var ju då mest riktat mot muslimer då. Och där intervjuades då en muslims företrädare som menar att det ska svenska samhället inte lägga sig i våran barn och fostrar. Vi sköter det här bäst själva. Ja. Det låter som ett samhälle till samhället igen. Ja. De ska ha ett samhälle i samhället. Ja. Muslimer nu. Och ja. Och det, det är ju vidrigt. Skulle det betyda då att... Eh, man kan ta med sig sina lagar och förordningar vart man än reser här i världen. Ja. Så att det, och det, det var ju konstigt då att det var en annan intervjuare då som inte sa då att ja, men är det inte är svensk lag som ska gälla. Eh, till och med rädda barnen, svikerbarnen i det här fallet de ställdes också mot väggen här och det var vid Evin Rubar då att de var rädda för att bli komma in i en slags rasistresonemang. Men för flera år sedan så klev Mona Salin fram. Och då hade Fadim och Pela redan satt livet till. och varningssignalerna hade ju fortgått ett par år innan. Men det gjordes ingenting. Men då när de fick offra sina liv. Då klev Mona Salin fram och säger. Varför har du inte sagt någonting tidigare? Nej, jag har blivit, varit rädd för att bli stämplat som rasist. Så, så människor hinner dö innan. Då, då, då trodde jag i stilla sinne att. Svenska folket och journalister och makteliten eh, har lärt sig då av detta att man är inte är rasist för att man vill rädda liv. <går> Eller förhindra barnmisshandel var det nu frågan om. Det trodde jag var historia men de här eh, beteendet lever fortfarande kvar så till och med rädda barnen sviker barnen i den här frågan. Och inte vågar ta tur med detta. Det är ju så ynkligt så att eh, jag har faktiskt inte ord för detta. Ja, Nej, man... det är en väldigt knallkorkad mentalitet som äh, genomsyrer äh, hyggligt stora delar av, av den svenska intelligenssidan här att mm. äh, man tror att varje kritik av invandrare eller invandring är jämförbart med rasism och äh, då är man plötsligt varmansniding och så vidare äh, och äh, det är ju trots allt så att äh, Sverige är ju ett synnerligen orasistiskt samhälle det är alltså sanslöst att prata om rasism i Sverige, ett land som alltså som förra året importerade hundratusen människor från större delen, kommer från andra delar av jordklotet mm. och påstår då att det skulle vara ett problem det, det är ju bizarrt och Sverige är ju också ett land där till och med Eh, olika eh, personer från främmande raser och kulturer och få vara med i nazipartier och sånt. Och den, den mest kände nazisten i Sverige, den här polismördaren Arklöv, han är ju väldigt mörk. Ja. Mm. Eh, och det säger ju liksom eh, väldigt mycket om hela det svenska samhället alltså att det är ju ett genomtolerant samhälle och i det samhället så är man alltså livrädd för att bli stämplad som rasist mm. när det i stort sett inte finns några mm. överhuvudtaget. Mm någonstans. Jag tror att eh, hela eller halva åtminstone den här arabvärlden skattar åt det här galna folket i norr. Här kan vi komma in och, och, och få ut upp för, för våran eh, kultur. Vi kan till och med sprida antisemitisk propaganda i, i våra moskéer och det leder inte ens till åtal. Och då har vi då eh, ett, ett folk i norr som heter svenskar som eh, bejakar detta och eh, de till och med betalar för det och vi behöver inte ens tillgripa vapen. Nej, nej, nej. Så att det, alltså den här Med tanke på de här sista ämnena här så är det svensk att svensk finns ju, det finns det ju inga, inga gränser. Sen skulle jag vilja göra så här bland makthavarna, politiker och de som har kommit upp i marknadskorridor. Jag skulle vilja göra ett sådant här sanningstest, vad, vad heter det? Lögndetektor, ja. Och se om de har ryggrad som en manets eller om det finns... En riktig ryggrad. <laughs> Jag tror att de flesta på ledande positioner i svenska samhället vet väldigt mycket mer än vad de vill medge om hur det ser ut i landet. Oh, ja, det är deras egen eh, position och eh, karriär och pensionspengar och lön och Det är det som är primärt. Mm. De bryr sig inte om Sverige och svenskarna. Det är tyvärr så. Ja, det är det Men, man får väl ändå utgå från att vi har betydligt bättre nattsömn än vad de har. Ja, det, det, de, de, det, de, det tror det de jag. De nog, ja. nog säkert väldigt Ja, absolut. Ja, Johan och Gunnar, vad ska vi gå vidare på ja, nu? Äh, var det vi någonting? hade ju de här olika inslagen som har varit äh, omväst nu i veckan. Ja. Äh, inte minst så var det ju äh, en del i TV här. Äh, ja, och också som var i TV i äh, torsdag så. Nej, onsdags måste jag onsdags hört mm. ja, just det. Eh, Och eh, fick eh, lite frågor om det här med... Det var eh, på det här med eh, mänskliga rättigheter och eh, nya invandringspolitiska program. Att, uh, vilka rättigheter han tyckte var viktigast. Eller vilken mänsklig rättighet. Mm. Och eh, han tog upp då eh, asylrätten som särskilt viktig. Eh, men... Eh, Uh, det kan man ju fundera över vad han menade egentligen för att uh, uh, av de mänskliga rättigheterna så kan ju ingen så att säga undvaras uh, man kan kanske värdera dem lite grann i så uh, för oss som är politiskt engagerade så framstår ju uh, just den här rättigheten med asyl som särskilt intressant uh, och uh, det är också den som vi oftast uh, blir angripna för att bryta. Mm. Uh, vilket ju är helt felaktigt. Uh, vi har ju aldrig ifrågasatt uh, asylrätten. Däremot så innebär ju inte asylrätten att alla människor i världen har rätt att bo i Sverige. För den mm. sakens skull. Mm. Uh, och uh, ja, det, det, jag tror att det var ungefär det han menade faktiskt. Mm, jo. Ja. ja, jag tänkte ta upp, du snakkar om makthavare och politiker. Jag sitter här med DN från måndagen den 14 maj. Ja. Och då står det så här om angående våra politiker. Svenska politiker behöver utbildning i debatt mot Sverddemokraterna. Det måste få hjälp att förstå denna främmande fågel i svensk politik. Det anser tidningarna som är våra jättefina jättelfiratingar Gringo och Expo. Mm. Som tillhandahåller politikerkurser i att slå tillbaka mot SDs invandringsfientliga siffretriksande. Så det spelar ingen roll vad vi säger. Nej, då. nej. Och den här tidningen Gringo då, som finns i Metro, det är nog den mest rasistiska tidningen jag har läst. Och det är ju tillåtet i Sverige att vara rasist mot mm. svenskar, men inte tvärtom. Och det vet ju redaktionen om på Gringo. Och då tycker man ju att de borde vara lite ödmjuka och veta att vi har ju ett underläge där. Men de eh, kommer att filora på det där i slutändan. För det, de är ju liksom, anses ju inte som seriösa. Det är så. Och sen så i samma artikel så står det också att i Södertälje är 40% av invånarna invandrare. Nu kan man ju dels ställa frågan om den siffran verkligen är så väldigt exakt. Och eh, det är ju inte eh, felaktigt att... Eh, att eh, kritisera det då sådana fall. För att 40% måste ju de flesta andra se för stor andel i bostadsområden. Mm. Det är ju faktiskt inte rimligt att man liksom närmar sig eh, hälften eller ja, majoritet mm. helt enkelt. Eh, sen eh, en annan sak som är lite komisk i den här eh, artikeln. Det är ju också de fördomar som har skapats mot eh, sd i många år där SD har beskrivits som en samling äh, skrikande äh, galna nazister och rasister som äh, springer runt. Det äh, står så här att äh, även Expos chefredaktör Daniel Pohl vittnar om politiker som blir förvirrade när inte deras bild av Sverigedemokraterna som citat nazister, finskallar och galningar slut, citat stämmer med verkligheten. Uh, många kommunpolitiker verkar drabbas av kortslutning när deras politikerkollega, södra är trevlig fast hans idéer inte är. Det. Uh, det är egentligen väldigt konstigt. Är man så så vet man ju hur man ska argumentera mot en moderat oavsett om han är trevlig eller inte. Uh -huh. Och det är väl lite grann eh, huvudet på spiken där också, för det har man väl eh, mött eh, lite varstans runt om i landet att många kommunpolitiker har väldigt konstiga föreställningar om Sverigedemokraterna som eh, eh, nog passar bättre på kanske eh, mer radikala rörelser, ja. kort och gott. Ja, kära lyssnare, nu börjar tiden rina ut. Ska vi ska väl ta upp lite små... Saker små småsaker så här, vi välkomnar Mikael Sand till SD som har sitt i kommunen i Halmstad för Moderaterna och då blir han väl vilde heter det väl ja, just det. Ja, fast han har väl blivit medlem i Sverigedemokraterna så vet jag vet. han hade fick en reprimand då av Moderaterna då i Halmstad att han får gärna vara kvar i Moderaterna bara han håller tyst om invandring och integrationspolitiken men en, då, en, en politiker med ryggrad kan ju inte arbeta under sådana premisser så hjärtligt välkommen Mikael Sand verkligen. så har vi en tråkig nyhet här vi har en SD-politiker som riskerar uteslutning ur facket ytterligare, Erik Helsborn i, i Varberg men eh, han bestrider detta och, och uteslutningsärendet är ju då givetvis på grund av hans politiska åsikter då. och eh, hans fack är Svenska kommunalarbetarförbundet och vi får väl önska honom all lycka. Och eh, det är också ett bevis för att Sverige krackelerar i sina demokratiska grundfundament. För att man får väl inte bli utesluten ur ett fack på grund av politisk åsikt. Sen har det hänt någonting i Oslo och i Brasilien. Så är det en stor aktion mot kriminella invandrare då. Det är polisen i Oslo och Natalia i Brasilien. En samordnad stor aktion mot organiserad kriminella invandrare. Där de pumpar pengar från Norge till Brasilien. De håller på att tvätta pengar. Jag vet inte vad det är för affär det handlar om. Men det är ju bra att eh, poliser går ihop globalt i olika världsdelar och gör en stor aktion för att förhindra kriminalitet jättebra. I morse för några timmar sedan så gick jag in på nätet eh, och där såg jag en fråga som lät så här på st -Kuriren. Tycker du att regeringen gör tillräckligt för att motverka det politiska våldet? Och vid det tillfället så var det 1649 som hade eh, ring, eh, knappat in där med musen. Eh, jag svarade 5%, nej svarade 93% och vetej var 2%. Så det tycker jag låter lovande här ja. Ja, har vi någonting? Vi har några minuter kvar. Har något viktigt? Ja, just det, det. skulle jag passa på att säga. Vi demokrater vi, vi, vi stödjer ju någonting som har kommit i skymundan i många, många år nämligen upplysningen om kommunismens brott och jag tycker det har blivit extra aktuellt här nu i och med att man har flyttat den här statyn då i Tallinn. Och jag blir upprörd över vissa delar av media. Det ju, finns ju båda varianter där som tycker jag ja, tycker mest att ryssarna får komma till tals. De har tydligen inte. Det är dåligt med historiska kunskaper att muren föll faktiskt 89 och baltländerna var befriade något eller två år senare. Det är faktiskt fria länder. De gör då, bäst 17 de vill med sina statyer. Ja. För att det är ju. Den symboliserar ju för dem ett kommunistförtryck. För det var ju en sovjetis, sovjetifiering. eller stalinisering av baltländerna där eh, staden uppmuntrade ryssar att flytta till Baltländerna. Så det var ju ockupantierna och en stor del deporterades också. Ja, och en stor del av Balt... Eh, de, baltiska de, de, ja. de fick ju komma till Sibirien, många av dem då, som inte fanns ja. i det där. Så det är väl inte så konstigt att de placerar då en, ett, ett, um, en soldatsymbol symbol på en grav där, där det egentligen hör hemma. Nej, det är faktiskt ganska konstigt. Men det är, det är lite grann den här ryggmärgsinställningen för som många svenska journalister. Att man är lite rädd fortfarande för Ryssland och ja. hela Sovjetunionen. Och man ska inte bråka med ryssarna och så vidare. Mm. Och det har vi ju ett ja. exempel obefinnit försvar. För det finns ingen hotbild mellan men, Putin. Eh, det var ju tillbaka... Till en, en, en svunden tid. Han sett att styra Ryssland påminner mer och mer som det var i, på kommunisttiden här. Ja, nej, grejen är ju att det har ju alltid varit så att vissa inom media har hävdat att nu finns inga risk för krig längre. De måste nedrusta och mm. de eviga fredens rike har infunnit sig och så vidare. Och oftast så brukar ju de uh, tolkarna vara som starkast alldeles innan ett världskrig. Uh, Dessvärre. Mm. Mm. Så att jag vet inte riktigt vad man kan dra slutsatser av det just nu. Men, uh, mm. Mm. men jag tycker att uh, det är lite kusligt ibland. Uh, att man känner igen vissa tankegångar mm. om uh, um, hur uh, valserna mm. dog då för uh, uh, första världskrigets utbrott. Och uh, inte minst efter... Uh, ja, du trodde vi att sånt kommer inte hända. Så på 20 30 talet uh. fanns det ingen hotbild samman. Ja, det stämmer, ja. det stämmer. Ja. Vi får väl hoppas på det bästa, Johan. Att det inte finns en hotbild. Ja, ja, men tyvärr det är det som det är. Och ja, och vi har en, som en ja. sista inlägg här har vi att prata droger då. <laughs> Ja, det är en, en sak som uppmärksammades ett stort faktiskt i Stockholm City här i veckan. Det var att äh, drogmärnsbruket ökar kraftigt här i rubriken och äh, det handlar om att man tuggar äh, katt i allt större omfattning i Rinkeby och Ten Tenstan. Äh, och äh, det är ju då en kulturdrog kan man ju säga. Mm. Alltså, det, vill säga att, äh, det är folk som kommer från vissa kulturer som äh, har katt uh, med i bagaget, så att säga. Men det blir ju inte heller så samma för det, givetvis. Och det lär ju inte underlätta möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden och så vidare. Mm. Så att uh, det är ju bra ändå får man ju säga att uh, den här typen av uh, problem uppmärksammas. Ja, absolut. Ja, tiden börjar in ut. Staffan, Johan och Gunnar tackar för den här gången. Och skriv gärna till oss. På SD box 20085 10460 Stockholm. Telefon till kansliet 22 66 77. Och på hemsida lyder www.sverigedemokraterna.se Det går att mejla till Radio SD också. Radio SD snabbela sverigedemokraterna.se Ansvar för denna sändning var Arnold Boström och ljudtekniker Georg och vi ska nu fira jag och vi kan, man... Vi kan man kan också ringa till Stockholms älst Stockholm det är 22 44 77 ja, okej okay. tack ja, för det då ja. vet vi det nästa gång är det ja det är det Johan som sänder då om en vecka då. Ja, det en ja, och vi ska fira Sara Leander här som avslut här som fyller hundra år om hon hade levat och självfallet så tar vi ju hennes paradnummer vill sin stjärna eller som originaltiteln heter Vändir Weisse flider i blyt. Och det är då Saliander en inspelning från 1954 och det åker Gällvings orkester. Det säger vi här på Radio vi Tackar för den här gången. Vill ni se en stjärna med Saliander Hej då! Ja.